La tornada a l'escola. Hola, bon dia, Som quatre anens de la classe de 5K 5a i us volem presentar en nostre tema: La tornada a l'escola. Aquest tema ho presentarem entre tots nosaltres. El Miguel la Lluïc, El Daniel i jo el zacaria. Nosaltres tenníem moltea ganons de tornar a l'escola, per veure els nostres amics i professors, per aprendre coses noves, per conèixer i cuidar-ne TTP3, i tot perquè ja estem al el cicle superior i som quasi els més grans de l'escola. I vosaltres teniu ganes. Nosaltres tenim notats que quarts no teníem. I ara us les explicarem. La primera cosa és que farem col·laboracions amb el senyor Infantil i Primer. Cada divendres a la, a la tarda durant tres quarts d'hora. Els ajudarem a fer diferents activitats i també els explicarem contes. La segona és que les colònies d'aquest curs seran a la Molina. Anirem a la neu. Tenim moltes ganes perquè que més seran 3 dies. La tercera cosa és que participarem segurament a la Cantània. Tindrem feina per aprendre les cançons, però segur que serà divertit i la Mònica, que és la nostra professora de música, ens ajudarà. La quarta novetat és que la nostra mestra ens posa una peça de música clàssica cada dia de la setmana perquè no pensem que la música clàssica és avorrida i té raó, no és gens avorrida. Fins ara hem escoltat O Fortuna, la màquina d'escriure, el matí, la lança hongaresa número 6, que és la més animada de totes i per Elisa. Ho volem fer saber que el projecte que hem triat és el dels minerals i volem aprendre moltes coses que no sabem. Ja estem a prop de Halloween, falten pocs dies. Ah! A l'escola ho celebrarem el divendres 21 d'octubre. Aneu amb compte, que no s'espantin en el tercer que són molt pediosos. I aquí ens acomiadem de vosaltres fins un altre dia. Ens ha molt fer la ràdio en directe. I si alguna cosa ha sortit malament, us demanem disculpes. si Adeu!